بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita sekalian alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Di rumah Allah yang penuh berkah Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita Satu nikmat yang sangat besar yaitu nikmat Perjumpaan Di dalam majlis ilmu Dalam rangka tafakufid din Semoga kita termasuk Orang-orang yang akan meraih kebaikan Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah RA Kata Nabi SAW Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah Yadluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت أم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن سلك طريق ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah Membaca kitab Allah Mempelajari ayat-ayat Allah Dan saling mengajarkannya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka Astakina Ketenangan batin Ketentraman jiwa Dan akan diliputi dengan rahmat Allah Kasih sayangnya dan para malaikat Akan menaungi mereka Dan Allah akan menyebut nama-nama mereka Di hadapan para malaikat Yang ada di sisinya Dan barang siapa yang menempuh satu jalan Untuk mempelajari ilmu agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan baginya Jalan masuk syurga Dan Subhanallah Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita Lima keutamaan Orang yang menghadiri majlis ilmu Pertama akan dianugerahkan ketenangan batin Ketentraman jiwa Kenapa jemaah sekalian? Karena menuntut ilmu itu adalah sebesar-besarnya zikir kepada Allah Dan Allah telah berjanji dalam Al-Quran Ala bi zikri Allahi tatma'innul kuluh Ketahuilah, dengan berdikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Yang kedua, Allah akan curahkan kepada mereka kasih sayangnya. Inilah jemaah sekalian tujuan menuntut ilmu. Demi meraih kasih sayang Allah. Dan apabila Allah telah menyayangi seseorang, maka Allah pasti akan melindunginya dari segala mara bahaya bahaya di dunia dan yang terutama adalah kita mendapatkan perlindungan dari bahaya di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, ada malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk menaungi para penuntut ilmu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain Innal malaikata talaqadu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya kepada seorang penuntut ilmu karena malaikat itu ridho dengan apa yang dia amalkan Artinya sejak dia keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu malaikat sudah menghamparkan sayapnya untuk dia lalui Ketika dia tiba di majlis ilmu Maka malaikat menaunginya Dan meliputinya dengan sayap-sayap mereka Dan juga malaikat mendoakannya Ini luar biasa Keutamaan yang sangat besar Dan yang keempat Allah menyebut Orang-orang yang hadir di majlis ilmu Di hadapan para malaikat yang paling mulia Yang ada di sisi Allah Allah Yaitu para para malaikat pemikul arsy menunjukkan kecintaan Allah kepada orang yang menghadiri majlis ilmu. Oleh kerana itu yang kelima kata Nabi Salam Allah akan memudahkan mereka jalan untuk masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa Allah mudahkan mereka jalan masuk surga untuk orang-orang yang menuntut ilmu? Minimal ada dua sebab. Sebab yang pertama karena Allah mencintai apa yang mereka lakukan. Usaha mereka untuk menuntut ilmu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mudahkan mereka untuk masuk surga. Artinya jemaah sekalian di sini mengandung peringatan juga bagi kita untuk mengagungkan nikmat ini. Ini adalah nikmat yang Allah agungkan. Maka kita pun harusnya mengagungkannya. وَمَيُعَدِّنْ شَاءَ إِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْكُلُهُ Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Dan termasuk, sebesar-besarnya syiar Allah, adalah majalis ul-ilm. Majalis-majalis ilmu. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita paham ini adalah amalan yang dicintai Allah. Sudah semestinya kita lebih serius kita lebih serius lagi usahakan jangan tidur di majlis ilmu jangan ngerumpi tapi serius sebab ini adalah amalan yang sangat agung amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala kemudian sebab yang kedua kenapa dengan menuntut ilmu Allah akan mudahkan seseorang masuk surga karena dengan menuntut ilmu Seseorang dapat mengetahui jalan yang mendekatkan dia ke surga. Sebaliknya juga dia mengetahui jalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Inilah tujuan penting menuntut ilmu. Mengetahui sebab-sebab yang bisa mendekatkan kita ke surga. Dan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Betapa banyak orang yang tidak melakukan amal soleh. Tidak mengamalkan kewajiban Karena tidak tahu Dan betapa banyak orang yang terjerumus Di dalam perbuatan-perbuatan dosa Karena dia tidak mengerti Makanya kata Imam Muqayyim Al-Jahlu Aslu Kulli Syar Kebodohan itu Adalah pangkal segala Kejelekan Kebodohan adalah Pangkal segala kejelekan Termasuk jamaah sekalian ilmu yang insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan yang mulia ya ini yaitu ilmu tentang hakikat dunia dan memahami kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat kelak ini adalah termasuk ilmu penting agar kita Bisa menapaki jalan yang lurus Agar kita tidak salah arah Dalam perjalanan kita Karena pada hakikatnya Sejak kita diciptakan Kita semua adalah musafir Kita semua dalam perjalanan Tidak ada batas akhir perjalanan kita Kecuali surga dan neraka Dan surga itulah yang kita tuju Namun sangat disayangkan Banyak orang Ternyata tidak berhasil Mencapai tujuannya Oleh karena itu jemaah sekalian Perlu kita pahami hakikat dunia Karena orang yang tidak mencapai tujuannya Dia mengira Dunia inilah tujuannya dia lupa untuk berbekal demi melanjutkan perjalanannya sampai ke tempat tujuannya yang sebenarnya. Dalam hal ini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Tholib radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al Bukhari di dalam Asfahih beliau, sahabat yang mulia Ali bin Abi Tholib radhiyallahu anhu berwasiat kepada kita. Irtahalatid dunia mudbiratan Wartahalatil akhirah muqbilatan Dunia Terus pergi menjauh dari kita Sedangkan akhirat semakin dekat Inilah hakikat perjalanan kita Kita sedang membelakangi dunia Terus meninggalkannya Dan menyongsong kehidupan akhirat Namun banyak orang mengira dia sedang berjalan menuju dunia meninggalkan akhirat. Padahal yang hakiki adalah sebaliknya. Oleh karenanya beliau juga mengatakan wa likulli minhuma banun. Dan setiap dari keduanya memiliki anak-anak putra-putranya, putra-putrinya putra-putri dunia atau putra-putri akhirat maka beliau berpesan kepada kita fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya jadilah kamu bagian dari anak-anak akhirat dan janganlah kamu menjadi bagian dari anak-anak dunia fa innal yauma amalun wa hisabun wa qadah hisabun wa amalun Karena sesungguhnya hari ini Adalah hari beramal tanpa ada hisap Sedangkan besok Adalah hari hisap Tanpa ada amalan lagi yaitu hari akhirat Nasihat yang sama Dinukil oleh Imam Ibn Luqayyim Rahimahullah Dan beliau juga menyebutkan hikmahnya Mengapa kita harus menjadi anak-anak akhirat Di dalam kitabnya Al-Fawaid Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Kun min abna'il akhirah wa la min abna'id dunya fa innal walad yattba'ul um. Kata beliau rahimahullahu, "Jadi jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia sebab anak itu akan mengikuti orang tuanya atau mengikuti ibunya." Jadi agar kita selalu ingat akhirat Jadilah anak-anak akhirat Dan jangan menjadi anak-anak dunia Dan jamaah sekalian ini tidak akan terjadi Kecuali kita menyadari hakikat dunia Dan akhirat itulah kehidupan yang sejati Di dalam Al-Quran Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita Hakikat dunia ini di antaranya dalam surat Al-A'raf atau surat Ali Imran ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kullu nafsim zaiqatul maut, Wa innama tuwaffawna ujurakum yaum al-qiyamah. Faman zuhziha'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa malhayatu dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan hanyalah pada hari kiamat. Akan disempurnakan pembalasan terhadap amal-amal kalian. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka. Dan dimasukkan ke dalam surga. Sungguh dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini. Kecuali kesenangan yang menipu. Jemaah sekalian. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla Mengajarkan kepada kita Empat kaidah penting Di dalam hidup Siapa yang menyadarinya Memahaminya dan Mengamalkannya Maka dialah yang termasuk Anak-anak akhirat Pertama sekali Allah ingatkan kita Kullu nafsin za'iqatul maut Kaidah yang pertama Dari empat kaedah kehidupan yang disebutkan dalam ayat ini Allah mengatakan setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Inilah yang harus senantiasa kita sadari. Bukan sekedar tahu, tapi terus menerus terus menerus sadar. Kalau sekedar tahu orang kafir pun tahu. Dia akan mati. Tapi yang diperlukan di sini kesadaran. Untuk selalu ingat mati. Bukan hanya ingat mati. Tetapi kita dituntut untuk memperbanyak ingat mati. Allah telah mengingatkan kita juga dalam banyak ayat. Dan Nabi SAW mengingatkan kita dalam banyak hadis. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan. Aina matakunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi buruji musyayyidah. Dimanapun kamu berada. Kematian pasti akan datang kepadamu. Walaupun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Apakah Allah mengingatkan sesuatu yang belum kita ketahui? Kita sudah tahu. Allah menginginkan di sini kita sadar. Bukan sekedar tahu. Bahawa kematian pastikan datang. Demikian pula jemaah sekalian Nabi SAW memerintahkan kita. Aksiru min zikri hazi min Perbanyaklah mengingat Pemutus segala kelezatan ini Jadi Bukan sekadar mengingat Tapi kita disuruh Banyak mengingat Inilah hidup Anak akhirat Bukan anak dunia Selalu ingat mati Selalu ingat hari perpisahan Karena waktunya sungguh sangat dekat. Kenapa hal ini jemaah sekalian penting sekali? Sebab, kalau seseorang mengerti hakikat kematian, maka tentu dia akan beramal. Kalau dia masih punya akal sehat, kalau dia mengerti hakikat kematian, kalau dia sadar hidup ini tidak lama Pastilah dia beramal Hanya saja Banyak orang yang tidak mengerti hakikat kematian Atau lupa dengan hakikat kematian Maka inilah yang dimaksud Nabi Wasallam. Ingat mati Maksudnya bukan sekedar ingat Perpisahan dengan kehidupan akhirat Tetapi mengingat Ada urusan setelah mati ada kehidupan setelah mati Sudahkah kita siap menghadapinya? Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW Perbanyak ingat mati Bukan sekadar ingat Kita akan berpisah dengan hidup ini Tidak Tapi ingat Bekal apa yang sudah kita persiapkan Untuk menghadapi kehidupan setelah mati Oleh karena itu Dalam hadis Ibnu Majah Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu RA Seorang sahabat Ansar Mengajukan dua pertanyaan kepada Nabi SAW Pertanyaan yang pertama Ayyul mu'minina Afdal, Wahai Rasulullah Orang mukmin manakah Yang paling mulia Maka Nabi SAW bersabda Ahsanuhum khuluqah Orang mukmin yang paling mulia itu adalah Yang paling baik Akhlaknya Orang mu'min kan semuanya sudah beriman Nah diantara orang beriman itu Siapa yang paling mulia? Yang paling baik akhlaknya Jadi jemaah sekalian Inilah ukuran penting kemuliaan itu Setelah keimanan Iaitu akhlak yang baik Dan akhlak yang baik itu kita lakukan kepada manusia Tingkatannya berbeda Yang paling tinggi kepada Keluarga kita Makin dekat nasabnya Dengan kita Makin besar haknya Untuk mendapatkan Akhlak baik kita Dalam hal ini adalah Yang paling dekat orang tua kita Kemudian yang berikutnya Dan berikutnya kecuali bagi istri yang paling dekat adalah suaminya. Jadi jangan kita salah kaprah. Kepada tetangga kita berakhlak baik, kepada rekan kerja kita berakhlak baik, tapi kepada keluarga sendiri kita kurang berakhlak baik. Padahal mereka lebih berhak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Inilah ukuran kebaikan seseorang setelah keimanan. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sahabat Anshar ini bertanya lagi. Wa ayyul mu'minina afyask? Dan orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang mukmin semuanya cerdas. Orang kafir adalah orang-orang yang paling bodoh Orang musyrik adalah orang-orang yang paling kolol Betapa tidak jemaah sekalian Mereka menyembah Mereka menduakan Allah Dengan makhluk Makhluk yang tidak pernah menciptakan mereka Tidak pernah memberi rezeki kepada mereka Tidak pula Memberikan berbagai macam nikmat kepada mereka tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendengar doa mereka, tidak bisa mengabulkannya. Tidak per, tidak pula bisa menyimpahkan bahaya kepada mereka. Tapi mereka sembah. Bahkan mereka menyembah makhluk yang mereka buat sendiri. Mereka pahat sendiri. Itu yang mereka sembah. Makanya, ingin tahu orang yang paling tolol di dunia, itulah orang-orang yang menyembah selain Allah. Atau mempersekutukan Allah dalam penyembahan. Orang mukmin semuanya cerdas. Kenapa? Karena mereka menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya cerdas. Mereka menempatkan ibadah kewajiban terbesar pada tempat yang sebenarnya, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, siapa yang paling cerdas di antara orang-orang mukmin tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauthi zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal afyas. Yang paling banyak mengingat mati dan paling baik dalam melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Ulaikal atias mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis ini disohhik disohhikan oleh Syekh Alalbani. Jadi inilah jemaah sekalian hakikat kecerdasan. Cerdas itu namanya ingat mati, beriman kepada Allah dan ingat mati. Makin banyak seseorang mengingat mati, makin cerdas dia. Tetapi belum cukup sampai di situ. Orang yang cerdas itu bukan sekedar ingat mati, tetapi melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Makin baik persiapannya, maka dia makin cerdas. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kita, bahawa dunia ini hanyalah tempat bercocok tanam. Tempat untuk mengumpulkan bekal. Adapun kehidupan setelah mati, Tidak ada lagi kesempatan, Untuk mengumpulkan bekal, Kita akan dipaksa untuk terus berjalan, Sampai tiba di tempat tujuan, Apakah ke surga atau neraka, Sedikit maupun banyak bekal yang kita bawa, Maka jemaah sekalian, Manfaatkanlah sebaik-baiknya kehidupan dunia ini, Oleh karena itu Allah ingatkan kita, Kaedah yang kedua, yang terdapat dalam ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 185. Wa in nama tuwa faunaujura kumiu Hanyalah pada hari kiamat disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian. Yaitu semua amalan yang kita lakukan di dunia itulah bekal-bekal perjalanan kita di akhirat kelak perjalanan yang sangat panjang sekali. Perjalanan yang tidak ada akhir lagi. Kekal abadi. Untuk selama-lamanya. Perjalanan untuk menikmati. Apakah merasakan akibat. Semua perbuatan kita di dunia. Maka sungguh bodoh kita. Kalau kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Jemaah sekalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Kenapa dia disebut orang yang paling cerdas? Karena itulah konsekuensi akal sehat. Orang kalau sehat akalnya berfikirnya baik. Tidak terganggu akalnya Pasti sepakat Dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW Orang yang paling cerdas itu yang paling banyak ingat mati Dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati Mungkin kita beri contoh Yang lebih logis bagi kita Atau bagi kebanyakan orang Andai di depan kita ada sebuah minuman yang lezat sekali Minuman yang sangat nikmat dan kita pun sangat kehausan Di depan kita ada minuman dingin Minuman yang sangat nikmat Tapi kita sudah tahu Minuman ini Setelah kita nikmati Dengan sangat enaknya Setelah itu kurang lebih 15 menit Kita akan pingsan berhari-hari Atau akan sakit parah Tapi ketika diminum Sangat enak Namun tidak lama setelah itu Kita akan merasakan Penderitaan berkepanjangan Maka Orang yang berakal Pasti sepakat Orang yang minum Dia adalah bodoh Sepakat orang yang berakal Gak ada perbedaan pendapat Apa ada yang berbeda pendapat? Gak ada insya Allah ya? ya? Orang yang berakal semuanya Pasti sepakat Siapa yang meminumnya Dia adalah orang yang paling bodoh Kenapa hanya demi kenikmatan sesaat dia mau menanggung penderitaan berkepanjangan itu namanya bodoh. Sebaliknya kita sakit parah misalkan. Di depan kita ada obat, tapi obat itu rasanya pahit, enggak enak sama sekali. Tapi setelah kita minum, kita akan sembuh. Kita akan merasakan kesehatan, kita akan mudah beraktivitas. Kita akan kembali normal. Maka orang berakal juga sepakat yang tidak mau minum dia bodoh. Inilah jemaah sekalian perumpamaannya. Kalau hanya demi dunia yang sedikit ini, kita korbankan akhirat kita, sungguh bodoh kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada kita, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Hal ini jemaah sekalian. Karena seorang muslim itu harus paham hakikat dunia. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ad-dunya sijrul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Dan surga bagi orang kafir Artinya Kita enggak boleh menikmati semau kita Kita terikat Dengan batasan-batasan Halal dan haram Sementara orang kafir tidak ada ikatan Semau mereka Makanya zaman sekalian Dengan sebab itu Mereka menjadi hina Seperti binatang ternak Bahkan mereka lebih buruk daripada binatang ternak di dalam surat Muhammad ayat ke-12 Allah mengatakan "Wal ladzina kafaru yatamattuun kama taakulul an'am wan naru maswaallahu" Dan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti binatang ternak Makan neraka adalah tempat kembali mereka. Inilah jemaah sekalian kehidupan orang kafir. Tak ubahnya seperti binatang ternak. Tidak ada batasan-batasan. Tidak mengerti halal dan haram. Bahkan kata Allah, mereka lebih sesat daripada binatang ternak, sebagaimana Firman-Nya, Inhum illa kal-an-am balhum adalustadila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Juga Firman Allah, Ula ikahum syarrul bariyah mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Bagai ini semuanya menunjukkan kepada kita kehidupan orang kafir yang sangat buruk. Tidak ada ikatan apa-apa, tidak mau tahu dengan halal dan haram. Sehingga dengan sebab itu Allah murka kepada mereka, terutama karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Allah murka kepada mereka, Allah hinakan mereka, bahkan menurut Allah di sisi Allah mereka lebih hina daripada binatang ternak. Maka jemaah sekalian, Di sini kita bisa petik pelajaran. Tidak mungkin orang yang beriman, Berstikap loyal kepada orang kafir. Tidak mungkin orang yang beriman, Meninggikan derajat orang kafir. Mengangkatnya menjadi pejabat. Mengangkatnya menjadi penguasa. Menjadi pemimpin. Mengangkat derajatnya. Kalau dia tahu mereka adalah orang yang hina. Orang yang Allah murkai. Tidak mungkin kalau dia benar-benar Beriman kepada Allah Azza wa Jalla Tapi kalau dalam dirinya ada mental munafik Yang suka mencari muka kepada orang-orang kafir Maka dia akan cenderung mendukung orang kafir Taralladzina fi kulubihim marab Yusari'una fihin Sebagaimana Allah katakan Di dalam surat Al-Ma'idah Ayat ke-52 Engkau akan melihat Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan, mereka bersegera untuk mendukung orang-orang kafir. Hati-hati, jangan sampai dalam diri kita ada sifat kemunafikan. Iya. Jadi, inilah kehidupan orang-orang kafir sehingga Allah murka kepada mereka, sehingga kita tidak patut memuliakan mereka. Adapun kehidupan orang yang beriman serba terbatas. Walaupun tidak ada gedung penjara tapi kita tetap terpenjara... ...karena iman kita kepada Allah. Kita terikat... ...terpenjara dengan halal dan haram... karena keimanan kita kepada Allah. Jadi... ...inilah hakikat dunia jemaah sekalian. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Kalau dia ingin menikmati... ...kebebasan... ...setelah kematian. Itulah kebebasan orang yang beriman. Kematian bagi orang yang beriman... Adalah terbebas dari penjara. Sebaliknya bagi orang-orang kafir, kematian berarti masuk penjara. Naudzubillah, penjara yang sangat sempit, penjara yang akan disempitkan lagi. Kuburan itu bagi orang-orang kafir, sebagaimana dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan disempitkan. Kuburan yang sudah sempit itu akan disempitkan lagi, sampai tulang-tulang rusuk mereka beradu. Na'udzubillah Tulang-tulang rusuk mereka beradu Kemudian akan dibukakan untuk mereka Neraka jahannam yang kelak akan mereka masuki Di hari kiamat Lalu berhembus angin panas Bahkan dihamparkan baginya di kuburnya Kasur dari neraka tersebut Dan dia menyaksikan Neraka yang kelak akan dia masuki pada hari kiamat Dan dia sangat ketakutan Ketakutannya itu Lebih dahsyat dibanding azab kubur Yang dia rasakan Sehingga dia pun berdoa kepada Allah Rabbilatukimista'ah Wahai Rabbku janganlah, janganlah engkau Tegakkan hari kiamat Padahal dia dikubur siksa Tapi dia enggak ingin keluar dari kubur Karena kalau dia dari keluar dari kubur Sudah menantinya azab yang lebih pedih. Na'udzubillah Sebaliknya jemaah sekalian Orang yang beriman itu Kuburannya akan diluaskan sejauh matanya memandang. Kemudian dihamparkan untuknya kasur dari surga. Dan dibukakan pintu surga yang kelak akan dia masuki pada hari kiamat. Berhembuslah angin segar dari surga tersebut. Dan dia pun berdoa kepada Allah agar disegerakan hari kiamat. Agar dia bisa segera masuk surga dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Jadi zaman sekalian. Kematian bagi orang mu'min adalah bebas dari penjara. Tapi bagi orang-orang kafir, naudzubillah, kematian adalah awal musibah yang terbesar. Makanya aneh, kalau kita mengatakan beristirahatlah dalam damai, atau dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir, ini ucapan yang salah besar. Hati-hati dengan ucapan-ucapan kita, bisa jadi bertentangan dengan akidah Dia sudah mati. Kemudian dikatakan dia kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata siapa? Kita enggak tahu. Dia sedang istirahat atau dia merasakan azab yang sangat pedih. Apalagi sudah jelas-jelas dia kafir. Kemudian kita mengatakan beristirahatlah dalam damai. Na'udzubillah. Justru dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Ia. Inilah jemaah sekalian hakikat dunia. Dunia itu adalah penjara. Jadikanlah dia penjara kita penjara sehingga kita tidak bebas menuruti hawa nafsu kita. Demikian pula dalam hadis Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus tabihin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti penyeberang jalan. Inilah jemaah sekalian hakikat di dunia. Hakikat kehidupan kita. Kita di sini semuanya adalah pendatang. Di sini bukan negeri kita. Kita semua orang asing di sini. Orang asing itu hatinya selalu kangen ke kampung halaman. Selalu terpaut ke kampung halaman. Kampung halaman kita adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Orang asing itu selalu bersiap-siap. Mungkin satu saat tiba-tiba dia harus pulang kembali ke kampung halamannya. Inilah kita di dunia ini jemaah sekalian. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmizi dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya di atas sebuah tikar kasar. Itulah kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur di atas sebuah tikar kasar Ini kasur beliau Ketika beliau bangun Ternyata di Tubuh beliau Nampak bekas Tikar kasar tersebut Berbekas di tubuh beliau Maka jemaah ya, sekalian Apa yang terjadi Para sahabat yang melihat itu benar-benar merasa kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking cintanya mereka kepada beliau mereka merasa kasihan kemudian mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah maukah engkau kami usahakan sebuah kasur yang empuk jemaah sekalian inilah sikap orang yang bersaudara Melihat saudaranya membutuhkan sesuatu, dia tawarkan bantuan. Jangan dia tunggu saudaranya minta bantuan. Itu adat yang kurang baik. Dan orang yang memiliki kemuliaan diri, dia lebih baik bersabar. Makin mulia dirinya, dia makin bersabar daripada harus meminta-minta. Ini orang yang memiliki kemuliaan diri, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang menjaga kemuliaan dirinya Allah akan menjaga dirinya jadi kita tawarkan kalau ada saudara kita yang kelihatan membutuhkan jangan tunggu dia meminta-minta ya. ini yang dilakukan para sahabat Nabi SAW ditawarkan sebuah kasur yang empuk tapi jemaah sekalian apa jawab Rasulullah SAW Jawaban yang di luar bukaan. Sungguh dahsyat jawaban beliau. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Mali walid dunia. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Ma'ana fid dunia illa karoqidin. Istazallah tahta syajaratin. Summa roha wa tarokaha. Tidaklah aku dalam kehidupan dunia ini. Kecualihannya seperti seorang pengendara. Yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon beristirahat lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Subhanallah. Cuma ditawarkan kasur nikmat dunia yang bagi kita mungkin biasa-biasa saja. Kasur yang empuk, kamar dengan cipas angin atau dengan AC yang nyaman bagi kita mungkin biasa-biasa saja. Hendaklah kita sadar itu nikmat dunia yang besar. Hanya sebuah kasur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tidak ada urusan dengan itu. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Artinya saya di sini bukan untuk itu. Saya di dunia ini untuk berbekal, bukan untuk itu. Artinya dengan tikar ini saja sudah cukup. Bukan untuk itu aku diciptakan. Padahal itu sesuatu yang mubah zaman ya, sekalian. Tapi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hal yang penting mungkin bagi kita kalau enggak ada kasur yang empuk susah hidup kita terasa susah hati kita tapi bagi nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang biasa saja bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan tapi manusia pada umumnya bahkan para sahabat ketika itu mengira itu persoalan besar yang perlu dirisaukan maka nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan mereka Bukan itu yang penting bagi kalian, itu jangan menjadi perhatian kalian. Jangan kalian kejar yang itu. Tapi kejar bekal-bekal bekal kalian untuk kehidupan di akhirat kelak. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Wa bataghi fi ma ataka Allahud akhirah wa la tansa dunya. Kejarlah yang Allah siapkan untukmu. Pada kehidupan akhirat. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Perhatikanlah ayat ini jamaah sekalian. Akhirat disuruh kejar. Dunia, Allah tidak suruh kejar kita dunia. Cuma Allah katakan, jangan kamu lupakan. Silakan kamu nikmati. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang tua yang kelihatannya bijaksana. Menasihati anaknya. Nak, kejarlah cita-citamu. Tapi jangan lupa sholat. Subhanallah. Sholat cuma jangan lupa. Cita-cita duniawinya disuruh kejar. Itu mungkin sudah dianggap bijaksana. Padahal itu salah besar. Sholatnya yang harusnya disuruh kejar. puasanya disuruh kejar. Ibadahnya disuruh kejar. Ilmu agama itu yang kita kejar. Cita-cita duniawi kita Sekedar jangan kita lupakan Itu namanya anak akhirat Bukan anak dunia Mengejar akhirat Dunia sekedar jangan kita lupakan Artinya Kita mau menikmati dunia silahkan Tapi gak perlu dikejar Santai saja Dunia pasti akan datang kepada kita Sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Sudah Allah tulis Seberapa banyak nikmat dunia yang akan kita dapatkan Apa yang perlu kita risaukan Apa yang perlu kita kejar Sudah Allah tulis Rezeki kita Kita enggak akan mati sebelum kita nikmati semua rezeki Yang Allah takdirkan untuk kita Sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Kemudian empat bulan kita dirahik ibu, ditulis untuk berikutnya. Ditulis lagi. ya yeah. Disalin lagi. Apa yang sudah ditulis, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Nikmat dunia yang akan kita dapatkan, sudah Allah catat. Enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Hanya kita disuruh berusaha, itu saja. Disuruh berusaha dan tidak disuruh mengejarnya. Tapi yang terjadi sebaliknya jemaah sekalian Orang-orang Berlomba-lomba Mengejar dunia Sedangkan akhirat Sekedar jangan dilupakan Sudah begitu Masih sok mengatakan Kita harus seimbang Antara dunia akhirat Ia. Padahal dia sendiri tidak seimbang Mau bukti jemaah sekalian Kebanyakan manusia tidak seimbang Dunia lebih banyak Sebagai contoh kecil saja lihat yang kita pelajari di bangku sekolah Dalam satu pekan pelajaran Berapa banyak ilmu dunia dan berapa banyak ilmu akhirat Dunia lebih banyak Akhirat cuma cukup dua jam dalam satu pekan ya. Itu pun kalau dia pelajari yang benar Kalau dia pelajari yang menyimpang Lebih celaka lagi ...padahal Rasulullah SAW... ...telah mengingatkan kita... ...innallaha yu begitu... ...kulla alimin bidunia... ...jahilin bil akhirah... ...sesungguhnya Allah benci... ...setiap orang... ...yang cerdas... ...dalam persoalan dunia... ...pintar dalam masalah dunia... ...ilmu kedokteran... ...begitu dia kuasai... ...ilmu bisnis sangat dia kuasai... ...tapi pada saat yang sama... Dia bodoh dengan ilmu agama Hati-hati Jangan sampai kita termasuk orang yang Allah benci Allah benci setiap orang yang cerdas Tentang ilmu dunia Keahlian duniawi Tapi pada saat yang sama Dia bodoh dengan urusan agama Dia tidak tahu wudu yang benar Dia tidak mengerti sholat yang benar Bahkan dia tidak tahu Akidah yang benar Iman yang benar Tauhid yang benar Ini bahaya Bukan terlarang kita mempelajari ilmu dunia. Bukan terlarang, tapi kalau kita lebih mementingkan dunia, lebih mem, lebih mengejar ilmu dunia dan tidak mempelajari ilmu akhirat atau menyepelekannya, maka inilah yang tercelah. Silakan pelajari ilmu dunia, tetapi ingat itu bukan tujuan kita. Yang menjadi kewajiban kita yang utama adalah mempelajari ilmu akhirat. Habis jamaah sekalian. Sayangnya banyak manusia lebih mementingkan dunia. Mereka pun mengejar dunia. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau pernah bersabda, "Mal faqru akhsha'a alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Ingat ini jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut kita menjadi miskin. Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya Hidup dalam keadaan fakir pada umumnya Terutama di awal-awal Islam Bukan itu yang Nabi khawatirkan pada kita Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian Justru sebaliknya kata Nabi SAW Akhsya'alaikum Antubistapa'alaikumuddunyaa kama busifat ala man kana qablukum yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah terbukanya pintu perbendaharaan kekayaan dunia bagi kalian. Pintu kemewahan dan kenikmatan dunia begitu mudah kalian dapatkan. Itu justru yang dikhawatirkan oleh Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Kata beliau sebagaimana telah dibukakan untuk orang-orang terdahulu. Fata nafasuha kama nafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum kama ahlakatuhum lalu kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana yang mereka lakukan kemudian akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka inilah jemaah sekalian sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang beliau takutkan adalah apabila kita dengan mudahnya mendapatkan harta kekayaan apa, artinya apa? beliau mengkhawatirkan kita terlena dengan kekayaan tersebut kemudian kita lupa dengan kewajiban kita makanya jemaah sekalian yang paling banyak masuk surga adalah orang-orang fakir kenapa demikian? Karena kebanyakan manusia yang diuji dengan nikmat kekayaan itu yang tidak lolos ujian. Sedangkan orang yang diuji dengan nikmat kepakiran yang lebih banyak lolos. Karena dia bersabar. Sehingga dia lolos ujian dan dia masuk surga. Sehingga penghuni surga terbanyak adalah orang-orang fakir. Sedangkan orang-orang yang diuji dengan nikmat kekayaan. Kebanyakannya tidak lolos. Tidak lolos ujian. Mereka terlena dengan nikmat kekayaan tersebut. Bahkan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, salah satu bentuk azab yang Allah timpakan kepada manusia adalah terus-menerus diberikan kepadanya nikmat kekayaan dan berbagai macam nikmat dunia padahal dia tukang maksiat. Hati-hati. Jangan kita mengira Allah berikan kita lebih kaya daripada yang lain, berarti Allah lebih cinta kepada kita sama sekali tidak jemaah sekalian. Bisa jadi itu adalah azab atas kita, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idharo aytallahayu til abdaminat dunya ma yuhid alam <-tuh> asdi fa lam an nahus Kalau engkau lihat Allah memberikan kepada seorang hamba nikmat dunia yang dia senangi, padahal dia bergelimang dosa maka ketahuilah itu adalah istidraj itu adalah azab yang datang dalam bentuk kenikmatan, hati-hati yeah. sehingga kita terus menerus tenggelam dalam kemaksiatan, karena nikmat terus datang kepada kita kita enggak sadar itu azab kita enggak ingat taubat maka jemaah sekalian musibah yang menimpa kita tapi mendekatkan diri kita kepada Allah kepakiran yang menimpa kita namun mendekatkan diri kepada kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat dan kekayaan yang menjauhkan kita dari Allah hakikatnya itu adalah musibah sebagaimana dikatakan ulama salam dahulu kullu nikmatin la tuqarribu minalloh fahiya baliah setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah itu hanyalah musibah tapi sebaliknya jemaah sekalian nikmat kekayaan yang disyukuri Akan menjadi Kebaikan yang sangat besar bagi kita Allah anugerahkan kepada kita Nikmat harta Kita syukuri Maka itu akan menjadi Kenikmatan yang lebih besar lagi bagi kita Dan ulama menjelaskan Rukun bersyukur itu ada tiga Pertama kita akui di dalam hati... nikmat itu datangnya dari Allah... Jangan sekalipun kita pernah bangga dengan kecerdasan kita... Karena kita sudah belajar ilmu bisnis... Atau ilmu apapun sehingga kita bisa kaya raya... Tapi yakin... Allah dialah sebenarnya yang memberikan rezeki kepada kita... Ilmu yang kita miliki hanya sebab... Yang kedua jemaah sekalian... Kita ucapkan dengan lisan Ujian kepada Allah Yang telah memberikan nikmat kepada kita Dan kita standarkan Nikmat itu kepadanya Kita katakan misalkan Alhamdulillah Dengan nikmat dari Allah Saya diberikan anugerah nikmat ini Rezeki ini Kekayaan ini Jangan sekali-kali kita mengatakan Itu karena kehebatan saya itu karena kepintaran saya, itu karena koneksi saya, itu karena saya rajin bergaul. Sehingga relasi saya banyak dan bisnis saya maju tidak. Katakan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Itu namanya bersyukur. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang paling penting. Rukun bersyukur yang ketiga adalah gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Inilah tiga rukun bersyukur. Maka nikmat dunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita syukuri, akan menjadi kebaikan yang besar. Dan bahkan bisa jadi lebih besar dibandingkan orang kaya, orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih baik? Miskin kemudian bersabar atau kaya bersyukur. Jawabannya tergantung. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, dia yang lebih baik. Siapa yang lebih baik kesabarannya sehingga mendekatkan dia kepada Allah, dia yang lebih baik. Siapa yang lebih baik kesyukurannya sehingga lebih dekat dia kepada Allah, dia yang lebih baik. Ini jemaah sekalian hakikatnya. Jadi, kekayaan bagi seorang muslim, hendaklah dia jadikan sebagai wasilah untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Yeah. Oleh karena jamaah sekalian, di antara penyesalan besar orang-orang yang akan berpisah dengan kehidupan dunia ini adalah karena dia tidak beramal soleh atau kurang bersedekah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun. Ayat ke sepuluh dan ke sebelas, Allah mengabarkan kepada kita penyesalan orang-orang yang berada di ujung kehidupannya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa anfiku mimma razaqanakum, mengkabli ayat dia ahadakumul maut. Bersedekahlah kalian. Dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Allah tidak suruh semuanya. Sebagian saja. Kita gunakan bersedekah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Secara khusus Allah ingatkan. Untuk bersedekah. Karena nikmat kekayaan adalah nikmat yang besar. Dari semua kenikmatan dunia. Dan juga karena sedekah adalah sebaik-baik amalan termasuk sebaik-baiknya amalan yang akan menyelamatkan kita dari azab. Maka Allah ingatkan, bersedekahlah kalian dari sebagian yang kami rezeki, rezekikan kepada kalian. Ini sekaligus peringatan kepada kita untuk selalu sadar kekayaan kita, harta kita adalah rezeki dari Allah, semata-mata dari Allah. Min qobli ayyati ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fasaddaqa wa aku minas salihin. Barulah dia menyesal, seraya dia berdoa, wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku walau sesaat saja agar aku bisa bersedekah dan aku bisa beramal soleh Inilah jamaah sekalian, penyesalan seorang yang tidak bersedekah, atau kurang beramal soleh, di akhir hayatnya. Dia pun minta tangguh. Dia pun minta ditunda, walaupun sebentar. Ternyata jemaah sekalian, dia tidak meminta tunda untuk menikmati kekayaannya. Tidak pula bersama orang-orang yang dia cintai. Bukan itu yang dia pikirkan. Dia sudah lupa semua itu. Yang dia ingat hanyalah, agar dia bisa bersedekah, dan bisa beramal soleh. Namun sayang sekali Allah Taala menegaskan, walau akhir Allah nafsan ida jaa ajaluhah, wallahu khairul dimata malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah tiba ajalnya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka jemaah sekalian, sebelum datang hari penyesalan ini, yaitu hari kematian kita. Hendaklah kita memperbanyak amal soleh. Mempersiapkan diri. Karena apabila datang hari itu, setiap orang yang menyesal akan minta ditangguhkan. Minta waktu sebentar saja untuk hidup di dunia. Tetapi Allah sama sekali tidak akan memberikan izin kepada mereka. Hal yang serupa disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ayat ke-99 dan 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hatta idha ja'ahadahumul maut. Tola Robirjion, laan li akmalus solihan fimatorok sampai ketika kematian telah mendatangi seorang dari mereka atau telah mendatangi mereka semuanya, lalu dia pun berkata, Wahyaku kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Namun apa kata Allah? Kalla innaha kalimatum huwa qailuha sekali-kali tidak itu hanyalah ucapan yang dikatakannya saja wa waraihim barzakhun ila yaumi dan di hadapan mereka ada pembatas ada dinding sampai di hari kebangkitan enggak bisa mereka keluar dari kuburnya mereka berada di alam barzakh ada dinding pemisah Antara dunia dan akhirat. Sampai hari kebangkitan. Dan yang lebih dahsyat lagi jamaah sekalian. Penyesalan. Ketika mereka sudah berada di neraka jahanam. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Para penghuni neraka itu menyesal. Benar-benar menyesal. Benar-benar mereka akan tersadar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Sajjadah. Ayat ke-12. Walau tara'idil mujrimu nanafis ru'usihim. Inda Robbihim Robbana abzorna wasami'na fardjina na'amal salihan inna mukinun. Andaikan engkau bisa lihat sekarang, orang-orang pendosa itu di neraka jahannam, mereka tertunduk, kepala-kepala kepala mereka tertunduk di hadapan Rob mereka, seraya mereka mengatakan Robbana abzorna wasami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Wahai Rob kami. Sekarang kami sudah lihat. Kami sudah dengar. Ini benar-benar nyata. Adanya hari kebangkitan. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Untuk beramal soleh. Kami sudah betul-betul yakin sekarang. Tapi jemaah sekalian. Semua itu sudah terlambat. Inilah kaedah kehidupan yang kedua. Yang Allah ingatkan dalam ayat ini. Surat Ali Imran ayat 185. Bahawa di akhirat adalah hari. Untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan kita Kemudian yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita Hakikat kesuksesan Siapa orang yang sukses itu sebenarnya Sebagai peringatan bagi kita bahwa Kesuksesan kita di dunia ini itu bukan kesuksesan yang hakiki Bisa jadi itu malapetaka Bukan kesuksesan Maka Allah jelaskan kepada kita Hakikat kesuksesan itu adalah Keselamatan dari azab Kita belum dinyatakan sukses Sebelum kita benar-benar diputuskan oleh Allah Selamat dari azab Dan masuk surga Inilah yang harus menjadi Cita-cita seorang hamba Inilah cita-cita anak akhirat. Memahami bahawa kesuksesan yang sejati, kalau dia sudah selamat dari azab Allah, dan masuk surga. Sebagaimana firman Allah, فَمَنْ زُهْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدَخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَىٰ Barang siapa yang dibebaskan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh, dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Ini jemaah sekalian kaidah kehidupan yang ketiga. Dari empat kaidah yang ada dalam surat Ali Imran ayat 185. Mengetahui, menyadari dan memahami dengan baik. Hakikat kesuksesan bukan di dunia. Tetapi keselamatan di, dari azab Allah di akhirat kelak Itu yang namanya sukses. Sehingga kita tidak menjadikan cita-cita tertinggi kita sukses di dunia bahagia di dunia. Tapi jadikanlah cita-cita utama kita adalah akhirat. Dan jemaah sekalian, kalau kita jadikan akhirat tujuan kita, maka Allah Azza wa Jalla akan menolong dunia kita. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita betapa sedikitnya nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat. Dan betapa ringannya musibah di dunia, segala malapetaka yang kita derita di dunia dibandingkan dengan malapetaka di akhirat kelak. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuktabian ami ahli dunia min ahlin nariyom al kiamat. Kelak di hari kiamat akan didatangkan." Orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Inilah jemaah sekalian peringatan bagi kita. Orang yang paling enak hidupnya ketika di dunia adalah penghuni neraka, karena dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebelum dia benar-benar dimasukkan ke dalam neraka, Allah perlihatkan terlebih dahulu kepada seluruh makhluk dia dipanggil. Makhluk seluruhnya menyaksikan. Untuk apa jemaah sekalian? Faiz sebagai Finna Aristobagatan. Dia dicelup ke neraka dengan satu celupan. Untuk sekedar ditanyakan kepadanya, ia benar adam. Hal roaitha khairangkot, wahal marrabiku dikanai mungkot, wahai anak adam. Pernahkah engkau melihat kebaikan hidup di dunia? Pernahkah engkau merasakan nikmat hidup dunia? Apa jawabnya jemaah sekalian? La wallahi ya rab tidak demi Allah wahai Rabbku. Padiganlah jamaah sekalian, padahal dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Setelah dimasukkan ke dalam neraka sekejap saja, kemudian ditanya pernah enggak enak di dunia? Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah demi Allah enggak pernah. Kenapa dia menjawab demikian jamaah sekalian? Apakah dia berbohong? Tidak, dia enggak berbohong. Tetapi dia lupa. Dia lupa dengan semua nikmat dunia Karena merasakan sekejap berada di neraka Subhanallah Nikmat dunia semuanya terlupa Tidak ada yang dia ingat lagi Dia tidak ingat hartanya yang begitu melimpah Dia tidak ingat istri-istrinya yang cantik jelita Dia tidak ingat anak-anaknya yang sehat Dia tidak ingat semuanya Lupa karena sekejap berada di neraka Sebaliknya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wayuk tabi ashad dinasi buk sampit dunia min ahliil jannah. Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni surga. Orang yang paling menderita, paling tersiksa hidupnya ketika di dunia, paling susah, paling miskin di dunia, mungkin paling banyak penyakit, paling banyak musibah, namun dia bersabar. Dan dia termasuk penghuni surga. Faust Baguville genetis kebakatan. Dia dicelup di surga dengan satu celupan, dimasukkan sebentar, lalu dikeluarkan kembali untuk sekedar ditanyakan. Ya benar Adam. Hal roa itabuk sangkot, wahal marra dikasidatungkot. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan hidup? Pernahkah engkau menderita hidup ketika di dunia? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Tidak demi Allah Wahai Robku, memarabi buk sungkat walau roayatul syak datang kot. Saya enggak pernah menderita, saya enggak pernah susah sedikit pun ketika di dunia. Subhanallah, lupa sudah dia. Baru sekejap berada di surga sudah membuat dia lupa satu pun penderitaan dunia yang pernah dia rasakan. Jadi jamaah sekalian, semua nikmat dunia yang kita rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Demikian pula segala macam malapetaka dan musibah yang menimpa kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab neraka. Maka jangan sampai kita enggak mau menderita di dunia tapi kita mau menanggung azab neraka yang begitu pedih. Contohnya kita enggak mau dicela orang karena kita mengamalkan yang hak tidak mau dimusuhi orang. Tidak mau dicemooh, Maka akhirnya kita malah rela menanggung azab yang jauh lebih pedih. Na'udzubillah. Ini peringatan bagi kita. Maka jemaah sekalian harus menjadi prinsip seorang muslim. Kebahagiaan yang dia kejar bukan di dunia ini. Cita-citanya bukan kesuksesan di dunia ini. Tetapi kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat kelak. Ini prinsip kehidupan seorang muslim. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir. Di dalam surat Ali Imran ayat 185 ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, hakikat kehidupan dunia. Wa mal dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Inilah jemaah sekalian kaidah kehidupan yang keempat Yaitu bagaimana pandangan Seorang muslim terhadap dunia Pandanglah dunia ini Sebagai tipuan Fata murgana Pandanglah dunia ini Sebagai kenikmatan Yang memperdaya Sehingga boleh kita nikmati Tapi berhati-hati Berhati-hati Jangan sampai kita terlena Jangan sampai kita lalai Kemudian kita lupa dengan kehidupan kita yang sebenarnya yaitu kehidupan di akhirat. Allah juga mengingatkan kita. Ma indakum yanfat wa ma indallahi ba'kin. Apa yang ada pada kalian itu akan hilang. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Maka jemaah sekalian jangan sampai kita mengejar dunia. Kemudian kita terlena dengan kehidupan dunia. Dan kita lupa akhirat itulah sesungguhnya kehidupan kita yang sebenarnya. Sebagai penutup jemaah sekalian. Saya bacakan satu ayat. Dalam surat Fussilat ayat ke-30. Satu ayat yang patut kita renungkan. Yaitu ayat yang bercerita tentang akhir kehidupan seorang muslim. Yang istiqamah di jalan Allah Maka Allah akan menganugerahkan Kepadanya Nikmat terindah Di dunia ini Apa nikmat terindah Di dunia ini jemaah sekalian Itulah husnul khatimah Inilah Yang harus menjadi Cita-cita terbesar kita Dalam kehidupan dunia Husnul khatimah Akhir kehidupan yang baik kepada siapa Allah akan berikan itu? Allah mengatakan dalam surat fustilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan "Rabb kami adalah Allah" kemudian mereka beristiqamah. Kemudian mereka istiqamah. Inilah mereka yang akan mendapatkan nikmat terbesar itu husnul khatimah inilah mereka yang akan mendapatkan pertolongan Allah dalam kehidupan di akhirat kelak mereka yang mengatakan rob kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah apa makna ayat ini jemaah sekalian siapakah mereka itu para ulama mufassirin menjelaskan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang melakukan tiga amalan, enggak banyak, hanya tiga amalan. Inilah yang mengantarkan kepada husnul khatimah dan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Yang pertama adalah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan orang-orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah adalah Orang-orang yang mentauhidkan Allah Tidak mempersekutukannya Sampai akhir kehidupan mereka Inilah jemaah sekalian Kunci keselamatan yang pertama Mentauhidkan Allah tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun yaitu meyakini hanya Allah Satu-satunya yang patut disembah Dan mengingkari semua penyembahan kepada selainnya serta tidak mempersembahkan satupun ibadah kepada selain Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang memahami. Kalimat Tauhid. Dan mengamalkannya dengan baik sampai akhir hayat. Jemaah sekalian kalimat Tauhid. Adalah kalimat yang terdiri dari. Dua Rukun. Rukun yang pertama An-Nafiyu. Yang terkandung dalam kalimat La-Ilaha. Artinya adalah. Mengingkari Dan menyalahkan Semua peribadahan Kepada selain Allah Menyalahkan semua agama Selain Islam Karena semuanya mengajarkan Ibadah kepada selain Allah Siapa yang membenarkan Agama selain Islam, maka dia belum Bertauhid, dia belum mengamalkan Bagian yang pertama Dari kalimat La Ilaha Ilallah Yaitu kalimat La Ilaha Walaupun dia beralasan Itu hak mereka Itu sudah dijamin undang-undang Sehingga dia tidak mau menyalahkan mereka yang menyembah selain Allah Maka dia belum mentauhidkan Allah Kemudian rukun yang kedua adalah al isbat penetapan Yang terkandung dalam kalimat illallah Maknanya adalah Meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah Sebagaimana juga yang Allah tegaskan dalam surat al-hajj ayat ke-62 zalika bi'annallahuwal haqqu wa annama yab'un min dunihiwal batil wa annallaha wal aliyul kabir dialah Allah sesembahan yang benar adapun semua yang mereka sembah selainnya adalah salah dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar maka Siapa yang meyakini ada sesembahan selain Allah dia bukan orang yang beriman atau membenarkan orang yang menyembah selain Allah Dia tidak menyalahkan mereka Dia tidak meyakini mereka musyrik Maka dia bukan orang yang beriman Atau dia sendiri mempersembahkan Satu dari berbagai macam bentuk ibadahnya Kepada selain Allah Maka berarti dia tidak mentauhidkan Allah Dia belum memiliki bekal ini Padahal ini adalah penentu keselamatan seseorang Andai seseorang membawa semua amal kebajikan tapi dia tidak memiliki tauhid, maka dia tidak mungkin selamat. Sebaliknya jemaah sekalian, dia membawa semua bentuk perbuatan dosa, bahkan dosa sepenuh bumi, tapi dia tidak mempersekutukan Allah, dia pasti selamat. Pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti selamat. Sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan. Tapi dia tidak mempersekutukan Allah. Walaupun dia korupsi, walaupun dia mencuri, walaupun dia makan riba. Selama dia tidak mempersekutukan Allah, pasti selamat. Dari azab Allah. Pasti. Tidak mungkin tidak. Hanya saja ada yang selamat langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka. Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki langsung diampuni, bisa saja. Kalau Allah menghendaki tidak diampuni Maka dia akan diazab dulu Tapi dia pasti satu saat masuk surga Setelah dia diazab di neraka Apakah dia masuk surga setelah terbalas semua dosanya Ataukah dia mendapatkan syafaat Sehingga dia keluar lebih cepat dari neraka Tapi kalau seseorang sudah mempersekutukan Allah Kafir kepadanya sampai mati tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Walaupun kebaikannya banyak. Semua menjadi tidak bermanfaat. Karena dosa besar yang dia kerjakan. Ini jamaah sekalian yang pertama. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan. Rok kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Yang kedua adalah. Sebagaimana di nukil dari Ibnu Abbas. Maksud ayat ini adalah. Orang-orang yang mengatakan. Rok kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah iaitu mereka yang selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa kemudian makna yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullah dalam tafsir beliau yang dimaksud dengan orang-orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat syarat yang pertama ikhlas karena Allah dan syarat yang kedua Ittiba kepada Rasulullah SAW Senantiasa mereka berusaha meneladani Rasulullah SAW Inilah jemaah sekalian Tiga amalan Yang akan mengantarkan kita Dan akan menjadi bekal kita yang terbaik Di kehidupan akhirat kelak Pertama mentauhidkan Allah Tidak mempersekutukannya Yang kedua menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram Senantiasa menaati Allah Yang ketiga beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ayat ini Allah mengatakan Bahawa mereka akan mendapatkan husnul khatimah. Seperti apa husnul khatimahnya jemaah sekalian? Tatanaazzalu alaihimul malaaika. Para malaikat akan turun kepada mereka. Turun malaikat sebagaimana juga disebutkan dalam hadis tentang perjalanan ruh. Hadis Al-Barrak bin Aziz. Radiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad. Malaikat turun kepadanya dengan berpakaian putih, wajah mereka bersih bersinar, wajah yang enak dipandang, dan jumlah mereka sangat banyak, sejauh matanya memandang, dan mereka sudah datang lebih dulu sebelum datang malaikat maut. Orang yang hendak wafat ini, yang akan dikaruniakan Husnul Khatimah, dia bisa melihat mereka tapi orang-orang di sampingnya tidak bisa melihat mereka. Tidak bisa melihat para malaikat tersebut. Kemudian jemaah sekalian, para malaikat menyampaikan kepadanya, tiga berita yang sangat menggembirakan. Pertama, para malaikat mengatakan, Janganlah kamu takut. Maksudnya, malaikat memberikan kabar gembira, kamu sudah dijamin selamat dari azab Allah. Tidak ada yang perlu kamu takutkan lagi. Di saat orang-orang kafir itu, sangat takut sekali menjelang wafat mereka ya, yang dulu gembor-gembor teriak-teriak, saya enggak takut mati dia menjadi sangat ketakutan ketika menjelang wafat tapi orang yang beriman ini, Allah hilangkan ketakutannya kemudian yang kedua, malaikat mengatakan wala tahzanu dan jangan pula kalian bersedih maksudnya apa jemaah sekalian kamu enggak perlu sedih dengan perpisahan dari orang-orang yang kamu cintai Dari hartamu Dari segala nikmat duniamu enggak perlu sedih Allah akan menjaga keluargamu Allah akan menjaga hartamu Subhanallah Makanya jemaah sekalian Kunci utama pendidikan anak Agar anak kita menjadi soleh Adalah jadikan diri kita soleh terlebih dahulu Maka Allah akan menjaga anak keturunan kita Walaupun kita sudah pergi dari dunia ini Ini yang kedua dan yang ketiga, yang lebih menggembirakan lagi, wa abshirubil jannatillati kun tumtu adu. Para malaikat berkata kepadanya, Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu, sehingga jamaah sekalian rasa sakit takaratul maut yang begitu dahsyat itu seakan-akan terlupakan. Bukan agak sakit-sakit, tapi seakan-akan terlupakan, karena dia mendengarkan. Tiga ucapan yang sangat indah Dari para malaikat Terutama yang ketiga Bergembiralah dengan surga Yang telah dijanjikan padamu Disuruh bergembira Bukan merasakan sakit Bergembiralah dengan surga Sehingga dia pun senang Akan berpisah dengan hidup ini Allah jadikan hatinya senang Karena akan berpisah dengan hidup ini Walaupun orang-orang yang dia cintai di sekelilingnya Malah sedih menangis Dia malah senang Subhanallah, inilah nikmat terbesar orang-orang yang memahami hakikat dunia Tidak mementingkan dunia dan selalu berusaha mengejar kebahagiaan di akhirat kelak Jemaah sekalian, ini sedikit yang bisa saya sampaikan Sebelum kita tutup, ada sedikit waktu tanya-jawab, saya persilakan. Bagaimana cara mengerahkan suami yang selalu mengejar dunia? Sibuk bekerja Malas untuk duduk di majlis ilmu Sering diajak kajian Tapi selalu menolak dengan alasan sibuk Saya sudah berusaha Dan berdoa Perlu dievaluasi kembali Sudah sejauh mana Dan semaksimal apa Usaha istri untuk Mengajak suami Menuntut ilmu Karena dengan menuntut ilmu Itulah kita akan mendapatkan kunci kebahagiaan kebahagiaan dunia dan terutama di akhirat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya maka Allah akan pahamkan dia dengan agama kalau kita sudah berusaha mengajak apakah suami mengajak istri atau istri mengajak suami atau kita mengajak orang tua kita. Atau anak kita, sahabat kita ke majelis ilmu. Tapi dia belum juga mau ikut menuntut ilmu. Dan jemaah sekalian ini termasuk sebaik-baiknya cara berdakwah. Ajak saudara kita ke majelis ilmu. Kita akan mendapatkan pahala sama persis dengan ustadz yang mengajar. Orang itu mengamalkan ilmu yang disampaikan ustadz. Pahala kita pun terus mengalir sama dengan ustadznya. Kenapa? Karena kita menjadi sebab. Sama dengan orang yang mengeluarkan hartanya... ...untuk menyebarkan ilmu... ...walaupun bukan dia langsung yang mengajar... ...dia pun dapat pahala yang sama. Nabi SAW bersabda... ...barang siapa yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah... ...maka dia sudah ikut berjuang. Itu nikmatnya orang punya harta. Dia mungkin amal sedikit... ...tapi dengan harta... Dia bisa dapat pahala yang sama Dengan orang yang beramal banyak Kenapa? Karena dia bantu mereka Iya Sama dengan kita mengajak orang di majelis ilmu Mungkin kita gak punya harta Tapi kita bisa menggunakan lisan kita Mengajak orang ke majelis ilmu Dan mungkin kita jelaskan Kepada dia sendiri Dia gak paham apa yang kita jelaskan Atau dia kurang yakin Tapi kalau kita ajak dia ke majelis ilmu Dia sadar dia mendapat hidayah ya. Jadi ini salah satu metode dakwah Yang sangat bagus Tapi kenapa? Ada orang yang sudah kita ajak-ajak Belum juga mau ikut Jamah sekalian, Jangan itu yang kita pikirkan Yang kita pikirkan adalah Kita terus berusaha Semaksimal mungkin Sampai kita berpisah dengan hidup ini Kenapa? Karena mengusahakan dia datang ke majelis ilmu Itu ibadah Ibadah itu dilakukan sampai kapan? Sampai mati Beribadahlah kepada rohmu Sampai datang kepadamu keyakinan Persoalan kapan dia mau ikut hadir di majlis ilmu Kapan dia mau sadar Jangan kita pikirkan itu Itu serahkan kepada Allah Itu bukan urusan kita Itu urusan Allah Yang kita usahakan hanyalah Bagaimana semaksimal mungkin Sebaik mungkin berusaha mengajak dia Itu sudah Iya, jadi jangan terlalu pikir, jangan terlalu pikirkan, kapan suami saya mau ikut mengaji, jangan dipikirkan itu, pikirkan sudah maksimal atau tidak, sudah sabar saya tidak, sudah betul-betul saya berusaha atau tidak, mengajak dia ke majelis ilmu, ini yang perlu dikoreksi. Iya, mungkin masih ada kekurangan-kekurangan kita dalam menyampaikan, apakah dari segi cara menyampaikan, atau karena ada sebab lain. Misalkan kita kurang menyenangkan suami. Bukankah seseorang itu kalau dia sudah senang kepada kita, semua yang kita inginkan dia mau lakukan? Itu sudah fitrah manusia. Al-qulubu mayyalatun ila man ahsana ilaiha, kata para ulama, hati itu akan condong kepada yang berbuat baik kepadanya. Ini yang perlu diperbaiki. Makanya orang Arab Badui itu dikasih kambing banyak satu lembah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir dia. Orang Badui yang kafir, kasar, dikasih kambing. Kemudian didakwahi oleh Nabi SAW, tidak lama dia masuk Islam. Ini yang perlu kita perbaiki. Mungkin hubungan kurang baik, atau kita kurang menyenangkan. Iya. Kurang membuat suami cinta, atau sebaliknya suami kurang membuat istri cinta kepadanya. Karena kalau sudah cinta, apapun yang dia inginkan, biasanya akan dia ikuti. Iya. Atau... Apa yang kita sampaikan masih kurang meyakinkan. Kita menyampaikan tidak kuat. Tidak disertai dengan dalil. Atau bisa juga doa kita masih kurang. Atau ada penghalang-penghalang. Ada penghalang-penghalang, doa kita diterima. Jadi ini semuanya yang harus dikoreksi. Iya. Kemudian setelah itu sabar dan gak usah dipikirkan hasilnya. Hasilnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Anda sekarang tinggal dengan mertua. Karena mertua sedang sakit stroke. Jadi anda yang merawat mertua. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Karena mertua bawel banget cerewet Dan tidak mau dinasihati. Kalau disuruh istighfar. Pasti jawabannya sudah dalam hati. Kalau diingatkan sholat. Nanti kalau sudah sembuh. Tapi kalau urusan dunia selalu saja ingat. Ini kurang lebih hampir sama dengan jawaban sebelumnya. Harus perbaiki lagi cara kita menyampaikan. Dan perbaiki lagi hubungan dengan mertua. Dan juga lebih menguatkan kesabaran. Sampai kapan sabar? Sampai mati. Karena ini ibadah. Ibadah sampai mati. Iya. Demikian pula lebih menguatkan doa harapan dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terutama persoalan solat ini harus betul-betul diingatkan lagi. Kalau kalau dia melakukan dosa-dosa yang lain, tidak meninggalkan solat, tidak melakukan syirik, itu mending. Karena kalau sudah meninggalkan solat, ini bahaya besar. Ini termasuk kategori kekufuran. Kemudian harus juga diingat, istri yang merawat mertua. Ini adalah ibadah yang sangat agung Sabarkan diri Dengan mengingat keutamaannya Ini ibadah yang sangat agung Kalau kepada orang lain saja Kita dianjurkan membantu Apalagi kepada mertua Terlebih lagi Itu termasuk Bakti kepada suami Termasuk cara menyenangkan suami Jadi itu adalah Pintu surga bagi istri Jadi sabar Ingat pahalanya besar dan bisa jadi pintu surga bagi istri. Iya. Wallahualam. Orang tua berharap anak masuk pesantren. Tapi anak berkeinginan sekolah di negeri. Akan tapi orang tua tidak memaksakan kehendak. Bagaimana pendapat ustaz? Pertama, kalau dia belum balik tidak boleh kita izinkan dia untuk sekolah di ...tempat yang di situ mengandung maksiat. Misalkan ada percampur bauran... ...antara laki-laki dan wanita. Iya. Tetapi hendaklah kita berusaha... ...mencari jalan tengah. Kalau dia enggak mau mondok... ...ya sudah kita cari sekolah... ...yang bukan pondok pesantren... ...tapi di situ tidak mengandung... ...kemaksiatan seperti... ...campur baur laki-laki dan wanita. Mungkin kita cari sekolah Islam... ...yang bisa pulang pergi... Dan sebenarnya, ya sekalian, itu yang lebih baik dari pondok pesantren. Sebenarnya. Walaupun kenyataannya, banyak kelebihan pondok pesantren dibandingkan di rumah. Tapi sebenarnya, anak di rumah itu lebih ideal, lebih bagus dibanding di pondok pesantren. Kenapa? Karena secara psikologis, anak itu masih membutuhkan orang tua. Terlebih dia masih kecil. Makin kecil, makin butuh terhadap perhatian orang tua. Bukan sekedar pengajaran. Dia juga butuh perhatian. Dia butuh dimatangkan emosinya. Bukan sekedar ditambah hafalannya. Ini yang harus kita ingat. Pendidikan anak itu bukan sekedar hafalan, Tapi emosinya, akhlaknya, teladan yang baik yang dia lihat dari orang tuanya. Betapa banyak orang masuk, anak masuk pesantren, di rumah anak manis masuk pesantren malah jadi rusak. Kenapa? Dia belum siap. Secara psikis dia belum siap secara emosi dia belum matang akhirnya apa? terpengaruh dengan anak-anak nakal, karena masih banyak orang tua menganggap pesantren itu adalah buangan, tempat pembuangan anak ya. penjara suci katanya bagi anak-anak nakal sehingga tidak sedikit anak-anak baik malah terpengaruh dengan teman-teman yang berakhlak buruk di pesantren jadi, mau masukkan pesantren harus dilihat dulu, kesiapan si anak siap secara mental Bukan siap sekedar Rajin menghafal, Tidak harus siap dulu secara mentalnya ya. Jadi memang idealnya Anak itu di rumah Tetapi ideal kalau kita betul-betul Mendidik anak itu, memperhatikan ya. Kalau di rumah kita biarkan saja Ya lebih baik di pondok ya. Tapi tetap Juga walaupun masuk pondok Harus terus menerus kita Kontrol dan jangan sekali-kali Berpikiran anak itu tanggung jawab Ustadznya di pondok, tidak Selamanya dia masih tanggung jawab kita Ustadznya dipondok hanya membantu Kalau anak itu nakal Jangan salahkan ustadznya, salahkan kita Karena bukan tanggung jawab ustadz Ustadz hanya membantu kita Itu tanggung jawab kita Kenapa kita enggak ikut mengontrol anak kita Harusnya kita ikut mengontrol anak kita Walaupun sudah masuk pesantren. Kalau dia tidak mau Jangan dipaksakan Tapi cari jalan tengah ya, Cari jalan tengah Cari jalan tengah tapi tidak boleh diizinkan dia untuk masuk tempat-tempat uh, pendidikan yang di situ campur baur antara laki-laki dan wanita. Terlebih lagi mengajarkan akhidat-akhidat yang sesat. Ini tentu sangat berbahaya. Ya. Kecuali, kalau misalkan sudah tidak ada jalan lain. Sudah diusahakan masuk sekolah ini itu, tidak mau. Tidak ada jalan lain. Maka di depan kita ada dua mutarak. Mudarat dia masuk sekolah yang ada campur baur laki-laki dan wanita dan mudarat dia enggak sekolah. Kalau tinggal tersisa dua pilihan ini, barulah kita boleh memilih sekolah seperti itu. Dipaham ya? Kalau sudah enggak ada pilihan yang ketiga, tinggal tersisa dua pilihan, enggak sekolah atau sekolah di situ. Maka lebih baik sekolah di situ, karena mudaratnya lebih sedikit dibandingkan dia enggak sekolah. Dia enggak sekolah mungkin dia Bisa lebih banyak kegiatan-kegiatan yang negatif. Tapi sekali lagi, tetap terus dikontrol. Wallahualam. Bagaimana meraih sukses akhirat, tetapi juga sambil meraih sukses dunia. Selama kita mementingkan akhirat, selama kita mengejar akhirat dan tidak mengejar dunia... Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita untuk dunia kita. Bukankah Allah telah berjanji? Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min haytsu la Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Maka Allah akan memudahkan Urusannya Jadi jangan khawatir Kalau kita bersungguh-sungguh Dalam mengejar Kebaikan di akhirat Allah tidak akan menyanyiakan kita Di dalam kehidupan dunia kita Ya, Ada pertanyaan yang hampir sama ya Apakah dosa-dosa kita yang terdahulu seperti berobat ke orang pintar Karena ketidaktahuan kita tentang syirik akan diampuni Apabila kita bertobat dengan tidak melakukan lagi Tapi amal ibadah kita yang lain juga belum sempurna Jawabannya Kalau seseorang bertobat Maka dosa apapun pasti diampuni Bukankah para sahabat dulu juga banyak yang musyrik Bahkan bukan hanya musyrik Juga memerangi Islam Tapi mereka bertobat bersungguh-sungguh dalam tobat Maka Allah mengampuni mereka Bahkan Allah menjamin surga bagi mereka Dengan syarat Memenuhi syarat-syarat taubat Syarat taubat yang pertama Ikhlas karena Allah Yang kedua menyesali perbuatan Dosa itu Yang ketiga tidak lagi melakukannya Yang keempat bertekad Tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang Yang kelima Masih ada waktu Yaitu sebelum ajal datang atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Itu saja. Lima syarat tobat dari syirik. Sebagai pelengkap, satu lagi yang keenam, kalau dosa itu terkait dengan kezaliman kepada orang lain, maka harus disertai dengan minta pemaafan atau penghalalan atau mengembalikan hak dia yang kita ambil. Jadi, ini syarat-syarat tobat, barang siapa mengamalkannya, Allah akan menerima tobatnya insyaallah taala Kalau semua sudah Allah takdirkan bagaimana dengan amalan yang kita kerjakan Apakah bisa mengubah takdir kita Jawabannya jemaah sekalian Bagaimana dengan amalan yang kita kerjakan amalan yang kita kerjakan itu juga takdir Allah Semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah Wa ma Allah yang menciptakan kalian Dan apa yang kalian kerjakan Tidak ada satu butir pasir pun yang bergerak Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh dari pohonnya Kecuali semua adalah takdir Allah Kehendak Allah, izin Allah Allah kehendaki pasti terjadi Kalau Allah tidak menghendaki tidak Tidak ada yang akan terjadi di dunia ini Semua harus kita yakin Rezeki kita, amalan kita Semua telah Allah takdirkan Itu harus menjadi keyakinan seorang muslim Bahkan itu adalah Rukun iman yang keenam Iya Dan bersamaan dengan itu juga Kita juga harus yakin Allah menganugerahkan kepada kita kehendak Dan kemampuan Untuk melakukan sesuatu Itu adalah Takdir Allah juga Allah menjadikan bagi diri kita Keinginan Serta kemampuan untuk melakukan Sesuatu yang sanggup kita lakukan Dan Allah Memerintahkan kita untuk beramal Inilah yang Perlu kita pikirkan Saya sudah beramal atau tidak Enggak usah kita pikirkan Takdir saya apa Masuk surga atau masuk neraka Allah tidak ditanya Apa yang dia kerjakan apa yang Allah takdirkan Allah tidak ditanya Kita yang akan ditanya Apa yang kita kerjakan Jadi hilangkan pemikiran ini Apa takdir saya Kita tidak akan pernah tahu Itu perkara baik Tugas kita hanyalah Memenuhi perintah Allah Iaitu beramal Melakukan kebaikan Mengerjakan amal-amal soleh Apa takdir kita Jangan dipikirkan tetapi tetap kita berperasangka baik kepada Allah. Jangan berperasangka buruk. Jangan kita berperasangka buruk, takdir saya buruk, masuk neraka. Itu perasangka buruk namanya. Perasangka baik. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Bahkan sudah ada buktinya. Buktinya apa? Kita seorang muslim. Orang menjadi muslim itu adalah tanda besar Allah menghendaki kebaikan baginya. Allah menginginkan dia masuk surga. Jadi harus persangka baik kepada Allah. Harus berpersangka baik, insyaallah kita termasuk penghuni surga. Jangan berpersangka buruk. Dan enggak usah dipikirkan. Enggak usah dipikirkan apa takdir kita. Enggak usah bertanya-tanya, kita enggak akan temukan jawaban. Kita enggak akan temukan jawaban. Kita hanya akan mengetahui takdir kita setelah takdir itu terjadi. Tugas kita hanyalah beramal, berusaha. Itu yang harus kita lakukan. Iya. Sehingga seseorang dia enggak mungkin beralasan dengan takdir untuk tidak beramal atau berbuat maksiat. Sudahlah, saya penguni neraka, lebih baik saya nikmati hidup ini dengan dosa-dosa. Enggak usah terpenjara dengan aturan-aturan Enggak mungkin dia bisa mengatakan demikian. Sebab dia enggak akan pernah tahu takdirnya. Iya kan? Enggak bisa dia beralasan. Iya. Sudahlah saya termasuk penghuni neraka, ngapain saya ibadah? Enggak mungkin. Karena dia enggak tahu. Takdirnya itu apa? Ya. Besok dia mencuri atau tidak? Besok dia taat atau tidak? Dia enggak tahu takdirnya. Kenapa dalam dalam perkara dunia dia memilih yang baik? Dia mau beli mobil misalkan ada dua mobil mobil bagus, lancar jalannya dan satu lagi mobil yang sering mogok. Mana dia pilih? Tentu dia pilih yang bagus. Kenapa dia enggak pilih yang mogok? Sudahlah ini sudah takdir saya. Enggak kan? Iya, ini dalam perkara duniawi. Kenapa dalam perkara akhirat kita memilih yang buruk, yang jelek? Pilihlah yang terbaik dan berharap mudah-mudahan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Iya. Jadi jemaah sekalian segala sesuatu sudah ditakdirkan Hanya saja kita tidak dianjurkan Tidak ditugaskan untuk memikirkan takdir kita Tugas kita hanyalah beramal soleh Beribadah kepada Allah Dan berperasaan kebaik Takdir Allah bagi kita adalah kebaikan ya. Sampai disitu selamat kita Kalau kita lebih daripada itu Maka hati-hati kita akan celaka ya. InsyaAllah Ta'ala mungkin antum bisa belajar lebih jauh lagi tentang takdir di dalam buku-buku akidah. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kita agar bisa mengembalikan lagi saudara kita yang murtad untuk kembali beriman? Sementara kita sudah mendakwahinya dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki. Ya maaf sekalian, ini persis seperti pertanyaan yang pertama. Kita terus berusaha, bersabar, kembali mengoreksi lagi cara kita mengajak, juga kita berusaha untuk melunakkan hatinya dengan amal so, dengan apanya, membantu dia atau memberikan hadiah, atau memberikan sedekah, supaya dia mau mendengarkan dakwah kita apalagi di sini sudah jelas-jelas sementara kita sudah mendakwahinya dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, berarti sudah tahu keterbatasannya, kalau begitu harus tingkatkan lagi ini yang perlu dievaluasi. Harus ditingkatkan lagi ilmu kita. Semakin dalam kita mempelajari ilmu ini, maka semakin baik kita dalam berdakwah. Dan inilah syarat berdakwah, Harus dengan mendalami ilmu. Harus dengan berdasarkan ilmu. Sebagaimana Allah tegaskan kepada kita tentang dakwah Rasulullah SAW. Kul hadihi stabili ad'u ilallahi ala basiratin Ana wa man wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Demikian pula orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan basirah. Dan Maha Suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini dua pilar penting dakwah Rasulullah SAW yang pertama ikhlas. Inilah kunci pertolongan di dalam dakwah, kunci utama. Bahkan ini adalah kunci utama mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap keadaan. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beribadah. Allah menyelamatkan Nabi Yusuf AS dari maksiat. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah, karena sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab ikhlas pada kitab Riyadu Salehin, hadis yang terakhir adalah kisah tentang tiga orang yang terkurung dalam gua. Kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh masing-masing. Dan mereka mengatakan, Ya Allah, kalau amal ini ikhlas karenamu, tolonglah kami. Maka dengan sebab itulah Allah menolong mereka. Jadi jamaah sekalian ini kunci utama sukses dalam dakwah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, pilar dakwah terpenting adalah ilmu. Inilah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar semangat, tapi dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Di sinilah pentingnya terus menerus kita mendalami ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini kata para ulama Mencakup tiga macam ilmu Pertama ilmu tentang apa yang kita sampaikan Yang kedua ilmu tentang cara menyampaikan Dan yang ketiga ilmu tentang keadaan orang yang kita sampaikan tersebut Jadi ini tiga macam ilmu Terlebih lagi dia orang murtad kepada agama Nasrani misalkan Maka kita harus tahu syubahat-syubahat mereka untuk dibantah karena seringkali kita enggak bisa mematahkan syubhatnya sehingga dia enggak sadar-sadar juga, enggak paham. Ini perlu kita persiapkan. Iya. Di samping kita ajarkan tauhid yang benar, kita juga harus tahu bagaimana mematahkan syubhatnya orang-orang Nasrani, ya. Syekh Nu Saimin rahimahullah pernah memuji apa namanya? Uh, Ahmad Dedak. Iya. Kalau sekarang mungkin Dr. Zakir Naik. Dulu Syekh Nu Saimin Memuji Ahmad Dedak Karena dia dengan mudahnya Bisa mematahkan syubahatnya Orang-orang Nasrani Jadi dia tidak sekedar mengajarkan Tauhid Dia tahu bagaimana mematahkan syubahat mereka Dan bukan hanya Dengan dalil Al-Quran Dia mengajak mereka menggunakan akal sehat Iya Jadi ini yang perlu kita tingkatkan Wallahu a'lam. Ini masih ada yang terakhir lagi ternyata Allah memberi rezeki kita 50 ribu Tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Anda pernah dengar perkataan carilah dunia seakan-akan engkau hidup selamanya dan carilah akhirat seakan-akan engkau mati esok. Bagaimana dengan kata ini, tuan? Ini bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini kalimat bisa benar, bisa salah juga. Ya, carilah dunia seakan-akan engkau hidup selamanya. Berarti mengejar dunia dong? Ya, mengejar dunia apa namanya sekuat-kuatnya? Sudah jelas ini bertentangan dengan apa namanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallam. Yeah. Kita cukupkan dengan ayat itu lebih baik, lebih selamat. Wa bertagi fima atta kaulahud darul akhirah, walatansanasi baka minat dunia. Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Tapi jamaah sekalian itu tidak menafikan. Di dalam melakukan aktivitas duniawi, kita semangat melakukannya. Bukan maksudnya kita bermalas-malasan. Makanya kalau yang dimaksud di sini adalah kita semangat, maka itu bagus. Ya. Tapi kalau maksudnya kita mengejar, kita mati-matian, karena kita akan hidup selamanya, maka ini jelas salah besar. Ini salah besar. Ya. Jadi semangat itu memang dianjurkan dalam syariat. Tapi jangan kita mengejarnya mati-matian seperti ketika kita mengejar akhirat Ia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memotivasi kita untuk bersemangat Dalam setiap aktivitas kita Termasuk aktivitas duniawi Beliau bersabda Ihris ala mayanfa'ub Wasta'in billahi Wala ta'jaz ta Wa in asabaka shay'un falatakul Law anni fa'altu kada wakada Lakana kada wakada Walakin kul qaddar, qaddar Allah Wa masya'a fa'al apa inilah laut taftho Amalasya tuan. Kata Nabi Sallallahu Sallam, bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Apa yang bermanfaat bagi kita jemaah sekalian? Ini mencakup manfaat dunia dan akhirat. Tentu untuk manfaat akhirat kita harus lebih semangat lagi. Kemudian kata Nabi Sallam, minta tolonglah kepada Allah dan jangan kamu lemah. Ya, jangan kamu lemah. Maka kalau ini yang dimaksud bagus. Semangat minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Baik mengejar dunia atau bekerja untuk apa baik mengejar akhirat atau bekerja untuk dunia. Jangan loyo, semangat. Jangan lemah dan minta tolong kepada Allah, bersandar kepadanya agar berhasil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau usahamu gagal, kamu ditimpa satu musibah, jangan lagi kamu berandai-andai ke belakang. Coba kalau saya enggak lakukan ini, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Sudah, jangan mengatakan demikian. Tapi katakan, Qadar Allah wa Mashaaa faal. Allah sudah menakdirkan. Jadi ini benar-benar selalu dihubungkan dengan takdir Allah dalam urusan dunia ini Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Nabi saw mengingatkan sesungguhnya ucapai andai ucapan andaikan ketika ditimpa musibah. Itu akan membuka pintu setan. Maksudnya apa saja mas kalian? Banyak pintu setan di situ. Di antaranya adalah membuat kita rusak keimanan terhadap takdir. Ia ya, ini yang paling berbahaya. Rusak keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berandai-andai lagi ke belakang. Coba kalau saya enggak begini, tentu tidak akan begini dan begitu. Jangan katakan Qadar wa Mashaa Allah. Allah sudah menakdirkan. Dan apa yang Allah kehendaki Pasti Allah kerjakan Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh